i a, i a Orient que també li donen un element interessant pels, pels occidentals com nosaltres. Mm -hmm. En aquest sentit, el fet que sigui així, en aquest cas japonès, eh, aquest toc oriental, hi ha algun aspecte de les... que veiem nosaltres en les pel·lícules doncs, <coughs> del Japó o orientals que, que també es reflexi aquí o, o és força fidel a... Jo, no, jo crec que sobretot és l'element el, el humorístic, no? que tenen un humor eh, molt especial i que sobretot això, als primers capítols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 pel món occidental no. i per... Això és, és, és força complicat, conèixer-los. Doncs, eh, aquesta recomanació, amb aquesta primera temporada, vuit capítols, eh, a l'espera d'avíeu doncs, si es pot fer una segona i avíeu el paper d'HP o qui doncs, si s'hi pot influenciar, no? en, mm -hmm. en què es pugui tirar endavant aquesta segona, aquesta segona temporada d'aquest eh, Miss Sherlock, aquesta, doncs, eh, detectiu femenina i també el Watson totes les, les, sí, sí, sí, el sí, Watson sí. també és una, una dona no? sí, sí. Uh -huh. doncs amb aquestes dues protagonistes femenines aquesta volta que li han donat al Japó a, a la figura de Sherlock, doncs us recomanem aquesta sèrie HBO, per si encara no us hau desapuntat no? que vaig llegir que després del final de, de Joc de Trons, ja no sé si un... tant pel final, o <ríe> perquè ja molta gent ja tenia previst que quan s'acabés la sèrie deixar-ho, però que hi ha hagut força... Jo, jo crec vegada. que és, és una manera que, que anirà succeint d'entendre la televisió no? de, t'apuntes o pagues per allò que vols veure, mm. quan no vols veure doncs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 de Westwall. West també, per tant, també és això també aquest element de proximitat a vegades, doncs, que també fa que la ajuda, gent s'hi enganxi. Narcís, ens retrobem la setmana que ve. Moltes gràcies. Fins la setmana vinent.